Бо дочка тільки за два рази за всю виставу на сцені з'явилась. Раз сказала, пан Петро Адамович приїхали, то обід подавати чи ще зачекати. А друге, як там якась пані на неї сварилась, за любов до пана дорікала, то так сумирно, не гнівайтесь, я нашого пана як батька тільки люблю. Бо то й усе. Софія призналась, після вистави, як виходила з театру, то здавалось, що всі знають, що то вона мати тої нездалої артистки. Ну, правда, в перерві побачила доччину фотку там, на стіні, за залою, де люди гуляють. Дивилась довго, і якоїсь дівчини таки спитала, чи то хороша артістка, Софія Кравець, а та з мішком. Дуже хороша, вона в дитячій виставі гарно поросятку грає. Софія, боженько, милий, поросятко, як те я собі представлю, зимно робиться, перед усіма людьми, поросятко, бо треба було вчитися, щоб поросятком ставати. Вона таки тоді зайшла в театральний гуртожиток. «Де жила дочка?» Умовляла, переселивши себе, вернутися додому. Софія молодша сказала, що щаслива грати навіть поросятку, що це її життя, тільки її, яке вона вимріяла і вибрала. То було шість років тому. Тепер дочка живе в тому ж гуртожитку, куди вернулась після невдалого заміжжя. І грає маленькі рої, животіє на крихітну зарплату, як те поросятко, якому може й дадуть їсти, а можуть і забути. «Господи, Боже мій!» Софія сплеснула руками – а потім їх заломила. У тридцять, читайте, три роки, Микає у тому гуртожитку ні кола, ні двора, Ні дитинки, ні хатинки. Як же серце не розриватиметься? Чесом, як проснусь, думаю, Хай би ліпше неї у мене не було. Хай би то сон був, що у мене штири дочки. Хватило б трьох, прости мені, Боже, Ну, син найменший, Тарасик, розвівся жінкою, так уже другу має, та там діло житейське, а тут, яка, позор в родині, на цільну родину і сило. Нікому й не кажу, яка то в мене артистка». Віталія не знала, що відповісти. «Переконувати, що доля Софії молодшої, то її доля». Була чомусь певна, що мати, та й сама розуміє. Раптом вона відчула. «Дуже хочеться Софії побачити дочку тут, в палаті». Обережно спитала, чи знає, який у доньки телефон. «Общежицький є, тільки я забула, а на що тут?» Не хочу я неї бачити, і на похорон хай не приїздить. Скипка одламана та й на землю впала. Скипку можна й підняти, сказала Віталія. Підняту скипку до рота не беруть. Я теж відламана скипка, подумала Віталія. Була, довго була, а тепер одламана від життя, скоро відламаюся. Уперше її оповів такий з жаль, що хотілося плакати. Кілька тижнів тому, на повний місяць, вона дізналась про страшний діагноз. Досі нічого не боліло. Трохи поколювало збоку десь під серцем. Вважала, може, щось у бронгах. «Перевіриться? Ще перевіриться? Може, віддає серцевий м'яз?» Трохи боялась. Так, боялась. Заспокоювала себе і боялась перевіряти. Тепер у цьому можна признатись. Гладила те звірятко страху. Запевняла, переконувала себе. «Нічого серйозного. Роби свою справу. Страхопутко. Твоє діло інших лікувати». Нарешті відважилась. «Так, для формальності перевіритись». У своїй же лікарні вона була надто досвідченою розумною медсестрою, фактично лікарем за кваліфікацією. Побачивши знімки, вараз обличчя добре знайомого лікаря, зрозуміла, на гірше. Вікторе Дмитровичу сказала вона, я не боюся, я ж бачу. Що ви бачите? Віктор Дмитрович промовив сердито. Що ви бачите, Віталія Миколаївно? Вам просто треба перевіритись в онкодиспанзері, от і все. Я ж бачу, у легенях пухлина. Ви занадто багато бачите, лікар уже сердився, не на жарт. Той що, як допустимо пухлина? Пухлини бувають різні, переважно доброякісні. Хороші, дуже хороші, пухнасті, з гарними хвостиками. Віталії стало безпричинно весело, хоч веселість була з гірчинкою, маленькою, мов дрібне зернятко. Я ж кажу, що нічого не боюсь я стоїк і агностик, щоб ви знали. Ох, грамотна ви наша. Віталія побачила цієї миті, що лікарі трижать пальці. Освічена інтелектуальна, зняти б вам халатик та кропивою. За те, що марнували час, ви ж медик. Без вашого агностицизму і стоїцизму дасте фор нашим багатьом дипломованим, скажемо делікатно псевдо-лікарям. У мене під халатиком, Віталія хотіла сказати в тон їхньому діалогу, ще досить привабливе тіло, вам би перехотілося бити, та жртєлива хвиля бинала вже. Зробила гарячими щоки і груди відлинула. Здавалося, запашіло повітря. Ось-ось спалахне все в лікарському кабінеті, папери на столі, сам стіл, жалізі на вікнах, Вазон на підвіконнику, халат лікаря, він сам. Така задуха постала в раз цьому кабінеті, непровітреному. Віталія Миколаївна, ви? Стала бліда, як смерть. Ні, ви? Ви ніякий не стоїк. Або я гуска, Віталія Миколаївна? Давайте направлення, сухо сказала вона. У той ваш білий і пухнастий диспансер. Усе, дякую. Їй не склала труднощі, пустивши вхід хитроща, ще, ще пляшку справді дорогого коньяку і певну суму. Дістати доступ до тих папірців, по яких розкинув свої клешні старий звір – канцер-шманцер. У неї виявляється прихований перебіг, який веде до останньої стадії. Болить усе сильніше. Ось-ось вибухне страшний біль, ось-ось підуть метастази, які не спинити. На роботі й удома вночі Віталія програла кілька можливих варіантів. Варіант А – взяти направлення до Києва інститут раку. У Києві є даздраперми, приїздитиме Олеся. Там вони познайомляться, на всякий випадок. На випадок летального кінця обличчя мами Дази випливли з темряви. Очі дивились пильно й докірливо, про щось спитали. Просили, чи наказували відповісти. Обох згадав маму, що ви не просто є, а є обоє. В одній з'язці, подумала Віталія. Щоб тобі... Що тобі треба дізнатися? У тебе є внучка, якщо досі не знаєш. Це теж можливо. А мені треба добряче відлаптювати тітку Гординю. Пристань наближається. На ній стоїмо обоє, а хто клеве на човні, катері чи кораблі, зараз дізнаємось. Зараз він ввиллі у воду отруту чекання. Вона вибрала варіант «Б». Повідомити «Даздрапер, драперму, Господи, маму». Телефон, слава Богу, ще пам'ятає. Навряд чи консервативна мама його змінила. Хіба додалися одна чи дві цифри – запросити її чи звеліти приїхати до Луцька. Їй самі теж тут лікуватись. Утім, лікуватись не зовсім те слово. Ти ж хвалилась, що стої агностик Віталій Миколаївно. Ніби їх милої дядько чи дідько з клешнями, то сплачуй за останніми рахунками з такою гідністю, наче ти королева. А ти і є королева, тільки підданих у твоєму королівстві ти сама, королева інфанта.